Acatist pentru taima parusiei. Slavă ție, Tată Ceresc! Te iubim și te rugăm, daruiește Fiului tău ce iubit, Împărăția ta cea cerească. Pentru ca El, pentru noi, să rostească: Veniți cuvântați Tatălui meu, demoșteniți Împărăția ce a pregătită o de la întemeierea lumii, fiindcă pentru noi ai pregătit taina cea din veac făcută și de îngeri neștiută, cu puterea ta cea creatoare, cu înțelepciunea, cu râvna, cu iubirea ta cea dumnezeiască, toate cu o rânduială minunată le-ai creat, le-ai încercat, le-ai iar pe noi ca pe îngeri din lumină nevrei. Recrea, ca pe slugile tale din para de foc, cel Dumnezeu, făptură nouă cerească ne vei da. De aceea noi vom cânta Aleluia! Slavăție, Doamne, Iisuse Hristos! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Cinzecimea Eternă a împărăției tale, Sărbătoarea Sărbătorilor Eterne, Veșmântul de, de Har. Ienerul cinstei și slujbei tale, chipul și asemănarea ta nefăgăduit, cu izvorul sfinților taine, biserica ta biruitoare, unită cu biserica ta cea luptătoare, ai binecuvântat, iubirea ta cea dumnezeiască, calea cea luminată, pe care se ne urce îngerii tăi în cerul slavei tale ne dat, Așa cum Tatăl Ceresc pentru noi te-a pregătit, ai venit, pentru noi te rugat, iar noi am cântat. Slavăție e preasfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pacea, bucuria, frumusețea, iubirea și împărăția ta pentru noi ai pregătit și ne-ai dat. Slavă ție, preasfântă trăime, te iubim și mulțumim fiindcă pe calea preasfintei trăim, îngerii tăi ne-au purtat. Slavă ție, preasfântă trăime, te iubim și mulțumim fiindcă adevărul preasfintei trăim, nouă ne-l-ai arătat. Slavă ție, preasfântă trăime, te iubim și mulțumim, fiindcă viața cea veșnică într-o tine, prin sfânta Euharistie am aflat. Slavă ție, prea Sfântă trăime, te iubim și mulțumim, fiindcă poarta iubirii pentru noi deschisă timp de două mii de ani ai răsat. Slavă ție, prea Sfântă trăime, te iubim și mulțumim, fiindcă din adâncul păcatelor ne-ai scos, ne curățat, ne-ai schimbat, ne-ai luminat. Slavă trăime, te iubim și mulțumim, fiindcă de datorii ne-ai iertat și să facem slujba ta cu răbdare dumnezeiască ne-ai învățat. Slavă ție, preasfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă din nesimțirea cea pietrită, ca dintr-un mormânt neamul nostru l-ai înviat. Slavă ție, preasfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă țărâna mormântului înscară la cer, pentru noi ai întemeiat. Și între fiind neamul nostru cel sfânt l-ai înalțat. Slavă ție, prea sfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pentru noi, cerul și pământul cel nou l-ai recreat și neamului nostru cel blând l-ai dat. Slavă ție, prea sfântă trăime, dragostea noastră, slavă ție. Slavă ție, Tată, Ceresc, bunurile părintea de Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne în numele Domnului Isus Hristos, trecerea prin poarta tainelor ce adânc grăitoare, ca să aflăm taina sufletului nostru de tine rânduită, sfințită, în cu harul Duhului Sfânt alcătuită, ca să ne chem în adâncul increatului, în lăuntrul nevăzutului. În mijlocul neauditului, În negra care lumina ta o înconjoară, De unde lumina dumii a izvorât, Ca să vedem cu ochi de heruvim sublimul tău gând, Taina cea nevăzută pentru cutetul omenesc, fiindcă fiul cel iubit de orbirea cea duhovnicească ne-a De surzenia, ne-a vindecat. De aceea, când ne va mântui, sfinții și desăvârșiți, noi vom răsti Aleluia. Slavăție, Doamne, Iisuse Hristoase! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă peste poarta tainelor ai pus pe cedea ta, pentru ca doar ucenicii tăi să poată intra. Căci Tu ești taina tainelor, prin care grija Ta, treptele milei, smereniei, păcăinței, răbdării, nepătimirii, curăției, blândeții, ascultării, înstrăinării, rugăciunii, lepădării de sine le-am urcat. Prin Tine ce înseamnă poarta oilor am aflat, prin minunea nașterii Tale, în noi, ca prunc de lumină, pășunea minunată a vederilor duhovnicești ne-ai dat. Crucea neamului nostru ai purtat, pe treptele sfințirii și de ne-ai ridicat. Icoana ta la capătul scării ne-a întâmpinat. În inima noastră ai intrat, iar noi am cântat. Slavă ție, sfântă treime, Te iubim și îți mulțumim! fiindcă treptele păcăinței cu lacrimi ne-ai dat și ca printr-un al doilea botez sufletele noastre le-ai curățat Stavă ție prea sfântă treime, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă treptele smerenie ne-ai învățat și scara într-o tine, până la smerenia acea desăvârșită ne vei înăța, așa cum sfinților tăi, să urce, le-ai dat. Slavă ție, prea Sfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, din că treptele nepătimirii și neprihăniei să le pășim, ne ajutat. slavăție prea preasfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, din că treptele miilei le-am aflat, când comoara cea sufletească am câștigat. Slavă ție, preasfântă trăime, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă treptele blândeței sau nemânierii ce înseamnă neputințele, ne-au învățat. Slavă ție, preasfântă trăime, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă treptele credinței, care mută muntele neamul nostru la tine, prin Duhul Bunei credinței ne-ai dat. Slavă ție, preasfântă trăime, te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă pe treptele râvnei, pentru ca să ne vindece de nesimțirea cea împietrită, care o aduce autoșelarea, mulțumirea și părerea de sine ne-ai purtat. Slavă ție, prea sfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă să urcăm treptele tăcerii, puterea ta în noi a stat. Slavă ție, prea sfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă darul tău, ca să auzim glasul Tău în biserica inimii ne-a bucurat. Slavă Ție, treime Trăime, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe treptele desăvârșirii, ca să ne porți din partea unității, am alergat. Slavă Ție, Sfântă Trăime, dragostea noastră, slavă Ție! Slavă Ție, Tată Ceresca Toate Păcătoarele! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne trecerea prin poarta unității, așa cum Domnul Isus Hristos pentru noi s-a rugat, ca toți să fie una, după cum Tu, Părinte, întru mine și eu întru Tine, așa și aceștia în noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu mai ai trimis, pentru că prin Duhul Înfierii ne-ai înfiat, că între Fiii împărății, Înviere și Luminii ne-ai așezat fiindcă locul cel minunat din împărăția ta pentru noi l-ai pregătit și l-ai păstrat. De aceea un loc și un nume nou, mai prețios decât tii și fice ne vei da, iar noi vom striga. Aleluia! slavă ție Doamne, Iisus Hristos, să te iubim și îți mulțumim, fiindcă pentru noi te-ai rugat și slava pe care tu mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una precum noi, una suntem. De aceea, nu numai trecerea prin poarta unității, ci și prin poarta slavei, prin tine am aflat. Prin Sfântul Tău trup și prin Sfântul Tău sânge, mântuirea, de desăvârșirea și înfierea ne dat. De aceea noi am cântat, Slavă ție preasfântă trăime, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Duhul adevărului peste neamul nostru, peste Biserica Ortodoxă, a coborât și a stat. Slavă-ți-e, Trăime, te iubim și mulțumim, fiindcă rugăciunea sfințește pe ei într-adevărul tău. Tatăl Ceresc a ascultat. Slavă-ți-e, Preasfântă Trăime, te iubim și mulțumim, fiindcă versetul rostit, cuvântul tău, este adevărul pentru noi viața acea veșnică a însemnat pe treapta Lui am urcat. Slavă ție, preasfântă treime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă rugul rugăciunii halice, ca o lumină lină a Sfinței Slavei, în noi a venit și a intrat. Slavă ție, prea sfântă, trăime, te iubim și îți mulțumim fiindcă în de lumină al harului, pentru cine acea de taină ne-ai îmbrăcat. Slavă ție, prea sfântă, trăime, te iubim și îți mulțumim fiindcă după tipul 6 asemănarea ta, din lumină ne-ai renăscut și între fii luminii, un loc ne-ai pregătit și ne-ai dat. Slavă ție, prea sfântă, trăime, te iubim și îți mulțumim fiindcă între fii împărăției neamul nostru l-ai primit și așezat. e prea preasfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă aripi de îngeri, slujitorilor tăi le-ai pregătit și cu daruri i-ai așteptat. e ție, preasfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în cartea vieții numele noastre le-ai scris și le-ai imprimat. Slavă ție, prea sfântă trăime, te iubim și îți mulțumim fiindcă numele Tatălui ceresc. Când pe fruntea noastră îngerii îl vor așeza, destinul cel ceresc ne vei arăta. Slavă ție, prea sfântă trăime, dragostea noastră, slavă ție. Slavă ție, Tată, ceresc ca toate titorile. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne în numele Domnului Isus Hristos taina iubirii trăimice, pentru că El cu iubire pentru noi s-a rugat, Părinte, voiesc ca unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat, ca să vadă slava mea pe care mi-ai dat-o, pentru că Tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii, ca să trecem prin partea iubirii. Să facem poruncile legii iubirii. Duhul cunoștinței care peste fiul tău s-a odihnit în noi va veni. De aceea cu iubire vom cânta aleluia. slavă ți Doamne, Islării te iubim și-ți mulțumim, fiindcă apostolilor tăi, cheile porților împărăției le dat. Pe fiecare, la cele 12 porți ale cetății, făcute din pietre prețioase duhovnicești, i-ai așezat. Prin urmașii lor, arherei, preoți, slujitori, un neam spân și preoțesc ai dedicat, cheile iadului și ale morții, în mâna ta le-ai păstrat, fiindcă ești dreptul judecător. Mesia cel așteptat și dreptul la judecată, doar ție Tatăl Ceresc ți l-a dat. De aceea noi am cântat, Slavă ție sfântă treime, Te iubim și mulțumim fiindcă taina învierii, prin învierea morților, ne-ai arătat. Slavă ție sfântă trăime, Te iubim și mulțumim fiindcă prin beniți de luați lumină, Toată biserica luptătoare în împărăția luminii ai chemat. Slavă ție, Sfântă treime, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă unirea bisericii luptătoare cu biserica biruitoare, prin sfânta liturghie, ai realizat. Slavă ție, Sfântă treime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în noi ai venit și ai stat. De aceea, pe noi înșine. Și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos, Domnul nostru, i-am închinat. Slavă e prea sfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin taina înălțării. Calea cea luminată pentru fii împărăției, luminii și învierii, ai deschis și ai luminat. Slavă e prea sfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin taina înălțării. Porțile cerului pentru noi le a ridicat și deschise au stat. Slavă ție, prea sântă treime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă cei ce de tine s-au lepădat, crucea și-au luat și-au purtat. Să treacă prin porțile cerului, le ai dat. Slavă ție, prea sântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă de cei ce pentru Domnul au trăit, Tatălui ceresc și Îngerilor săi, Domnul i-a mărturisit. Slavă-ție prea trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă minunile, cuvintele și poruncile din Sfânta Evanghelie, prin harul tău, Sfinții Tăi le au trăit și împlinit. Slabăție prea Sfântă trăime, te iubim și să mulțumim! fiindcă prin darul rugăciunii în Duh și în adevăr ne-ai binecuvântat și Duhul rugăciunii în noi a stat. Slavă prea preasfântă treime, dragostea noastră, slavă ție. Slavă ție, Tată, ceresc a toate Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne Duhul în fierii, pune numele tău sfânt și numele Fiului tău ce iubit pe funda noastră. Pentru că ne-ai înfiat cu pecetea ta, a unității și ordinei a Sfintei trein ne-ai însemnat. Prin iubire, lumină, cunoaștere și voia ta cea dumnezeiască, în duhuri pline de lumină ne vei schimba. Din para de foc a fapturilor noastre, cu glasul inimilor noastre, vom cânta, Aleluia! slavă ți Doamne, Iisus în Te iubim și îți mulțumim, fiindcă de orbire, surzenie, schilobire, neputințe, neștiință și alte boli fizice și duhovnicești și ne Lumina ta, cea dumnezeiască, în noi a intrat. În biserica ta, ortodox, ai venit și, după cum ai zis, până la sfârșitul veacurilor în ea neclintită ai stat. Porțile iadului n-au putut-o spărma ca să împlinești dumnezeiasca lucrarea ta. Cu dreptatea ta lumea o vei judeca, pe cei aleși sfinți drepți, la dreapta ta îi vei așeza, iar noi vom cânta. slavă ție e prea Sântă trăime! Te iubim și îți mulțumim fiindcă taina noului testament. Pentru neamul nostru ai descoperit, ai despecetuit, Ortodox ne-am numit. Slavă ție, prea Sfântă Trăime, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă de dușman ne-ai apărat și pe toți mafioții, ucenicii satanii, tărharii, i-ai alungat. Slavăție, prea Sfântă Trăime, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă sufletelor noastre o dihna cea veșnică am tale de păstrat. Slavăție, prea Trăime, te iubim și îți mulțumim fiindcă flacăra cea nevăzută, neștiută a Harului, mintea și inima ne curățat. Slavă ție, preasfântă trăime, te iubim și îți mulțumim fiindcă prin grija ta poruncile fericirilor ne-ai dat și le-am lucrat. Slavă ție, preasfântă trăime, te iubim și îți mulțumim fiindcă taina icoanei tale în inimă am aflat. În chipul tău, cel Dumnezeiesc, mi l-ai redat și prin lumină ne-ai asemănat. Slavă ție, prea sântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă inima noastră, ca o cămară de nuntă, împodobită a stat și te-a așteptat. Slavă prea sântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă asemănă pe înțelepte, pentru candelele sufletelor noastre. Uleiul faptelor sfinte l-am adunat. Slavăție, prea sântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă taina botezului cu foc în noi ai așezat ca să trecem prin iezerul de foc, când ne vei încerca și în lumină ne vei îmbraca. Slavăție, prea treime, trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă taina botezului cu Duh Sfânt cu apă vie. După momentul adormirii, sufletele noastre de negru a păcatelor le va curăța și ca Duhul ne va lumina. Slavăție ție, trăime, dragostea noastră și Slavăție ție! Slavă ție, Ceresc, a toate știutorului! Te iubim și smutnim, prin căminunea parusiei, ca o taină din beac făcută și de îngeri neștiută. Nouă ne vei descoperi, când ucenici ai Domnului Isus Hristos vom deveni, precețiile tale, detainele împărăției, nu ne vor mai despărți. Pe unii încă din viața cea lumească, în duh la cer e sufit, la liturgia Disericii Divinitoarei primit, ca să vadă costurile dreptilor cele minunate și locul numit Sânului Abraham au putut. Prin porțile păzite de herubim au trecut, plăcașurile cele duhovnicești ale apostolilor și ale sfinților le-au văzut, soboarele de Înger slăbindu-te au auzit, iar pe noi să cântăm ne Aleluia! Slavă ție, Doamne Iisui Hristos, te iubim și îți mulțumim, fiindcă cetatea ta cea cerească din aurul razelor de soare este arcătuită și cu Pietre prețioase duhovnicești este împodobită. Are 12 porți, fiecare dintre ele, dintr-o piatră prețioasă, cu măiestrie este alcătuită de o frumusețe unică ce nu poate fi povestită. Ea cu sălașuri nenumărate pentru sfinții tăi este pregătită. Nouă ne vei arăta. Și de aceea, cu cetele îngerilor și sfinților, vom cânta. Slavă ție prea sântă trăime, te iubim și îți mulțumim pentru grija ta cea dumnezeiască când noul Sion cel creștin, pentru aleșii tăi, l-a întemeiat. Slavăție, prea sântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pentru noi, care așa adevărul, prea sfinte trăim, lumina și viața cea veșnică. Le păstrat. Slavă ție, Sântă trăime, Te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă biserica ta bilitoare, Ca un templu minunat, În mijlocul cetății tale, Ai așezat. Slavă ție, preasfântă trăime, Te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă Sfânta Cruce, Văzduhul l-a aprins, Ca un foc etern, Ce nu poate fi stins. Slavă ție, preasfântă trăime, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă lumina cea lucitoare, porgorită cu porumbelul cel sfânt, peste sfânta cruce, mii de raze a presărat. Slavă ție, preasfântă trăime, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă îngerul tău, ca un fulger, va coborâ și să te slăbim, porunca ta va striga. Slavă ție, preasfântă trăime, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă alți îngeri, unul tău de judecat îl vor puta și la locul stabilit îl vor așeza. Slavă ție preasfântă treime, te iubim și mulțumim fiindcă de judecata ta cea dreaptă, demonii și dușmanii tăi se vor înfricoșa. Slavă ție preasfântă treime, te iubim și mulțumim, fiindcă Babilonul cel mare, care toate neamurile le-a jefuit și spurcat se va prăbuși. Și pedeapsa cea mare și o va lua. Slabă prea Spânță trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă cei ce numărul fiare pe mână și pe frunte și au imprimat, din binul mâniei tale, vorbea neamestecat. Slabă ție prea Sfântă trăime, dragostea noastră, fie. Slabă ție să ceresc ca toate știu. Te iubim și îți mulțumim fiindcă toate cu înțelepciune dumnezeiască le-ai întemeiat. Cu taină parusia, adică cea de-a doua venire a fiului tău cel ai pregătit la mormântul tău. La momentul de tine sorocit, îngerii tăi din înalt vor veni și vor grei. Iată că a venit drept judecata morților, înviere, și plata oamenilor de la dreptul judecător. Atunci noi cu Îngerii și Sfinții Tăi ne vom bucura și vom cânta. Aleluia! Slavă Doamne Doamne, Iisule Histoase, Te iubim și smutnim, din cătoiagul puterii Tale, asupra cerului și pământului, ca un stâlp de foc peste lume din cer va covorând, cele patru începuturi le va cuprinde, le va luina și un glas se va auzi zicând, Iată puterea celui de sus, s-a atins de toate oastele omenești, ca să se adune os către os, încheietură către încheietură și mădular către mădular. Așa cum prim proroci s-a zis, Slavă-ți e prea sfântă treime, te iubim și îți mulțumim fincă îngerul tău, ținând sunul de foc al cărții tale, către satana din cer se va iubi. Slavă ție, preasfântă trăime, te iubim și mulțumim fiindcă de lui, a demonilor, a sinagogilor satane, a răilor care la el s-au închinat, ne vei izbăvi. Slavă ție, preasfântă trăime, te iubim și mulțumim fiindcă toată puterea împărăției lui vei lua și pe el îl vei fiindcă pe oameni i-a chinuit și păcatele oamenilor, el le-a sădit. Slavă prea preasfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe satana și toată astea lui de demoni îi vei nimici și în fluviul de foc îi vei azvârli. Slavă prea preasfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă tabăra oștilor cerești pe cai de foc și cu arii de foc ai pregătit și gata de luptă se va iubi. Slavă ție, prea treime, te iubim și mulțnim, mulțumim, pentru că văpăire de foc care din gura cailor și dinările lor vor slobozi, pe toți ateii, păgânii, răzvrățiți, îi vei arde și îi vei pedepsi. Slavă ție, prea treime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe toți cei care au lovit pe ortodoxi, Martea cea de-a doua îi va lovi, toate sinagogile satanii se vor arde și le vor nimici. Slavăție, prea sfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă Domniei lui Anticrist ei dat un sfârșit și pe el în iezerul de foc îl vei arde la nesfârșit. Slavăție, prea sfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă celor răi cu răul pe care l-au lucrat, îi vei judeca și pedeapsa le vei măsura. Slavă ție, prea sfântă treime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă oastea îngerilor blând să facă întâmpinarea Domnului ai pregătit și pe noi, între cei mântuiți, simțiți de săvârșit, ne vei rândui. Slavăție, preasfântă trăime, dragostea noastră, slavă Slavăție, Tată celesc! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când cei șapte îngeri din trânbețele lor vor suna, pământul se va cutremura. Pielea, carnea, binele oamenilor pe oase se vor aduna, când a doua oară vor trânbița, mormintele se vor deschide. Morții se vor scula, îngerii păzitori din cer vor coborî, și pe fiecare suflet să intre în al său trup vor îndruma prea fi judecat. De aceea, pământul afele mările pustiul de fiarele pe cei ce au înghițit atunci, afară îi vor arunca, îi vor învia, iar noi vom cânta, Aleluia! Slavăție, Doamne, Isuse Hristoase! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă taina învierii ne veida, pe toți cei înviați, prin Duhul temerii de Dumnezeu, îi vei cu tremura. Cei drepți, ca stelele se vor lumina și locul lor îl vor lua, Sfinții cei mai mari, ca soarele se vor arăta, Cei mântuiți cu fețele albe, în veșminte albe, rânduiala lor fiecare o vor cunoaște și încete se vor așeza, iar noi vom cânta. Slavă ție, prea sfântă treime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă strălucitori ca soarele, apostolii tăi lângă scaunul de domnie vor sta. Pe frunțile lor, apostolul Domnului sau ucenicul Domnului, scrise cu litere, ce ca fulgerul vor străluci, când în haine de lumină îi vei îmbrăca. slavă e prea sfântă treime, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă alții pe frunte vor avea scris duhovnicul Domnului, ierarhul Domnului, propovăduitor al Evangheliei Domnului, prin care pe slujitorii tăi îi vei binecuvânta. Slavă e prea sfântă trăime! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe cei ce vor avea scris pe frunte, cei ce au răbdat în pustie, călugă, ositor, cu drag îi vei întâmpina și loc de cinste în împărăția ta de vei vedea. Slavă ție, prea sfântă trăime! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă cei ce aveau scris blândul Domnului, curat cu inima, sărac cu duhul, fericirile eterne ca o cunună pe frunte vor purta. Slabă ție, prea preasfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă celor ce vor avea scris, prigonit pentru dreptate, mucenic, cel ce năpaste a răbdat, pentru toți și prigoniții, loviții, uciși la un loc, un loc de cinste și un nume nou vor avea. Slabă ție, prea preasfântă trăime, te iubim și îți mulțumim fiindcă pe cei ce au făcut dreptate, pe cei ce au făcut bine în slujba Domnului, pe doctorii fără de arginți, cu fericirile slujilor credincioase, cu fericirile slujilor credincioase, îi vei în culuna. ție prea sfântă trăime! Te iubim și îți mulțumim fiindcă pe cei ce au avut darul prorociei și vor avea scris prorocul Domnului. Cu slove de foc îi vei însemna. Slavă ție, prea sfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe cei ce vor avea scris și-a pus sufletul pentru aproape lui Său, cu iubire îi vei întâmpina. Slavă ție, prea sfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pentru cei aleși Justinian, Constantin, David și alți împărați un loc luminos și de cinste vei păstra. Slavă ție, preasfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă cei ce au păzit taina anunții și patul lor nespurcat în împărăția ta vor intra. Slavă ție, preasfântă trăime, dragostea noastră, slavăție! Slavăție Slavă ție, Tată Ceresc, Bunule Părinte al Vieții! Te iubim și îți mulțumim! fiindcă pentru Fiul Tău cel iubit, o împărăție în cer, ai făcut și ai verificat. Pe cei ce puteau să facă parte din ea, i-ai încercat și în cer i-ai înaltat. În Sfânta Cetate, prin porțile bucuriei iubirii luminei vor intra. Sfânta cruce să o lumineze, veșnic de veida, Porțile apoi le vei încuia, judecarea celor răi. Urcați, cu fețe de demoni va urma, iar noi vom cânta, Aleluia. Slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă, cu o grijă dumnezeiască, pe cei ce au fețele negre de demoni, plini de bube, de răni, de puroi, care puțeau, aveau mădurare putrezite, orbi, surzi, groazne și la împățișare. Care porunciile tale nu le-au făcut live judecat. Pentru că în tăhări, ucide, desunări, hoții, viața și-au petrecut. În cele spinte nu au crezut. Pe tine te-au hulit, păcatul împotriva Duhului Sfânt l-au făcut. Prin căderea la secte, prin depădarea de Ortodoxie, prin ateism, păgânism, sodomism, erezii, sau cu slujirea celui rău sau îndeletnicit. de aceea, pe ale și tăi i-au lovit, ucis sau prigonit, cu dreptate i vei pedepsi. Iar noi vom cânta. e prea sfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe iudeii care nu te-au ascultat, nu s-au botezat, pe proroci și pe creștini i-au ucis pe deapsa gheienei le vei măsura. Slavă ție, prea sfântă, trăime, te iubim și îți mulțumim, pe ucigaș. cu roșii pe frunte îi vei însemna bărbat ucigaș sau femeie ucigașă, iar fața lor neagră, urâtă, drăcească, te va scârbi și în foc îi vor purta îngerii când un semn le vei da. Slavă ție, prea sfântă, trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prea desprânată sau prea desprânată pe frunțile celor ce au trăit necununat, le vor scrie și îi vei judeca. Slavă prea sfântă Trăime! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă mincinoși, mincinoase, fumători, fumătoare, cu litere roșii, pe frunțile păcătoșilor va fi scris și ei se vor speria și în locul cel împuțit își vor căpăta. Slavă prea preasfântă treime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă bețivi sau bețive, vrăjitori sau vrăjitoare, vor avea scris pe frunte cei ce pe demoni i-au ascultat. Slavă prea Sfântă treime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă vameși răpitori, judecători nedrepti, Hoți, vei scrie pe frunțile celor ce au furat sau cu nedreptate au lucrat. Slavă ție, prea sfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, dincă huritori, clevetitori, vor avea scris pe frunte cei ce pe frați nu i-au iertat, ci i-au judecat sau i-au înjurat. Slavă ție, prea sfântă trăime, te iubim și îți mulțumim fiindcă pe frunțile celor eretici care sunt arieni, nestorieni, origeniți, varlamiți, vei scrie și pedepse le vei măsura. Slavă ție, preasfântă treime te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe cei ce de biserica ta s-au lepădat, luptători de duh, papistași, protestanți, neoprotestanți, în focul cel veșnic se vor arunca. Slavă prea spântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă de atei, mormoni, păgâni, jehoviști, pământul, cerul și apele le vei curăța și la un loc cu demonii, în iezerul de foc, îi vei arunca. Slavă ție, Tatăl, ceresc bunule Părintea de Te iubim și îți mulțumim, fiindcă, pe cei ce legăminte cu demonii și cu moartea au lucrat, i pe cei ce pe proroci, pe creștini, drepți, aleși, i-au prigonit, lovit, ucis, persecutat, i-ai alungat, pe cei care prin excrocherii, camătă, vicleșuguri, hoții, tărhării, au trăit și au câștigat, i, i întunecat, cu cei ce cu sânge s-au botezat, la Idol s-au închinat, s-ai luptat. Pe cei care au dat dobituri, au făcut războaie, revoluții, au organizat, legea ta pe dos au interpretat și au aplicat. Ca dușmani, vicleni, ucigași, Fiul tău îi va judeca și pedepse le va măsura iar noi vom cânta, Aleluia! Slavă ție, Doamne, Iisule Hristos, să te iubim! Și-ți mulțumim, fiindcă atunci când puterile cerești și îngerii la locul de judecată vor veni, scaunul tău îl vor pregăti. fulgere în cer vor scăpăra, mulțimea îngerilor va striga, Bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Cuvântul cel ce s-a întrupat a pătrinit, ambiat și la cer s-a înălțat Atunci noi vom cânta. Slavă-ți e prea trăime, te iubim și mulțumim, fiindcă, atunci când pe scaunul slavei tale te vei așeza, toate neamurile se vor înfricoșa. Slavă-ți e prea sfântă trăime, te iubim și mulțumim, fiindcă cerul la față se va schimba, pământul se va clătina, iar cerul, ca un corp, îngerii îl vor aduna. Slavă-ți e prea sfântă trăime. Te iubim și îți mulțumim fiindcă mahomedani, atei, iudei, eretici, păgâni, ucigași, lepădații de la ortodoxie de spaimă vor îngheța. Slavă ție, prea trăime, te iubim și îți mulțumim fiindcă toți despre nații, mafioții, ehobiștii se vor înnegri și mulți vor sta. Slavă ție, prea trăime, te iubim și îți mulțumim fiindcă în fața Domnului toți lepădații vor cădea. Milă vor cere, dar Domnul nu îi va asculta. Slavă-ți e prea Treime te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe toți cei ce i-au pligonit pe creștini. Domnul îi va judeca și aspe pedepse le vor măsura. slavă e prea Sfânt trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe ucigași, sinucigași, prunc ucigaș, în matca focului, îngerii tăi îi vor aduce și îi vor arunca. slavă pe prea Sfântă treime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe cei ce și-au călcat jurămintele nu au iertat răul hoții și pe cei ce au luat mită cu dreptate, pedepse le vei măsura. slavă pe e preasfântă, treime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe slujitorii bisericii care deși au știut rău au slujit și au făcut de aceea în marea cea de foc, cu capul în jos, pentru vecie vor sta. Slavăție preasfântă, trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe călugării cei nevrednici. Milostenia de la focul cel veșnic îi va salva, dar cu un loc nevrednic, din crivăt, li se va da. Slavă ție, Tatăl Bunule, Părinte al vieții! Te iubim și îți mulțumim, dincă darul tău cel minunat, o împărăție cerească pentru fiul tău cel iubit ai pregătit și ai dat. Sfinții locul stelelor îl vor lua. Domnul Isus Hristos, ca un soare minunat în mijlocul lor, va sta. sfânta născătoare, de Dumnezeu te va arăta și pe ce aleși îi va ajuta. Pământul cel nou pentru cei blând îl vei recrea. Cetatea cea veșnică a împărăției tale din cer se va coborî și să intre în ea Sfinții, iala și porunca ta vor aștepta. Atunci noi vom cânta Aleluia! Slavăție Doamne de Hristosie! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă preasfânta născătoare Dumnezeu va veni, la dreapta ta va sta, sub picioarele ei foc va ieși, iar fața ei ca soarele va străluci. O cunună minunată pe capul ei vei așeza, iar toate cetele sfinților care în cetatea ta vor intra, îți vor cânta, Slavă ție preasfântă trăime! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe Sfinții Apostoli îi vei chema, minte de cinste, un nume nou, un loc ales în împărăția tale vei da și cu darul îi vei bucura. Slavă ție preasfântă trăime, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă cea ta, cea mare a mucenicilor și mucenițelor, cu fețe pline de bucurie, între fiii împărății îi vei lua și îi vei încununa. Slavă ție, preasfântă treime, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă cetele cuvioșilor, ierarhilor, propovăduitorilor, scrinte Evangheliei, în sfânta cetate vor intra și cu alese daruri îi vei întâmpina. Slavă ție, preasfântă treime, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pusnicii, călugării, postitorii, locuitorii fericitelor ostroave, ca și o mulțime mare, se va arăta și când vor intra, fața ta se va lumina și lor daruri de vei da. Slavă prea Sfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă patriarhi, drepții, prorocii, în fața ta vor veni, se vor închina și se intră în locul de Sfintei Gresa. Slavă prea Sfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe cei buni, cei blânzi, cei milostivi îi vei chema și îi vei încununa. Slavă prea trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă judecătorii cei drepți și drepții, loc de cinste, vor capăta. Slavăție, plesfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe cei curați cu inima, să te vadă, îi vei lăsa și cu cei ce tain anunții n-au spulcat, când cu darul îi vei împodobi, ei se vor lumina. Slavăție, plesfântă trăime. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă porțile cetății tale le vei cu ea și Sfânta Cruce peste ea va sta, de aceea lumina ta în ea nu va înceta. Slavăție, prea sfântă trăime, dragostea noastră, slavăție. Slavăție, Tată, să cerem bunurile părinte al vieții. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă să ne bucurăm și să ne veselim. La nunta mierului ne vei chema. Mireasa lui s-a pregătit, veșmânt de viston îi se va da, căci într-o faptele de lumină ale sfinților se va îmbrăca. Ce înseamnă fericiți cei chemați la cina nunții mierului vom afla, că un cal alt vântul lui Dumnezeu se va arăta când cununi și un nume pe care nu-l înțelege și nu-l știe decât el va purta. Acest este împăratul împăraților și domnul domnilor, iar noi, cu mulțimea adunată a aleșilor, vom cânta aleluia. slavă ți Doamne, Iisuse Hristoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe Gog și Magog, când vor înconjura cetatea Sfinților cu foc îi pe Satan și fiara cu prorocul mincinos. În iezerul de foc îi arunca. Cu toți cei ce nu vor avea scris numele în cartea vieții, o sânda își vor lua. Toți cei scriși în cartea vieții, fiindcă au trăit-o, în cetate vor intra și la tronul tău se vor închina. Slavă ție, preasfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă râul și apa vieții în care îi limpezi ape, la tronul tău ne vei arăta. Slavăție ție, preasfântă treime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe fii împărăției, să ia din pomul vieții, care face rod de 12 ori pe an, pentru tămăduirea neamului, îi de chema și să ia rodul lor, îi vei lăsa. Slavă prea preasfântă treime, te Iubim și îți mulțumim, fiindcă noapte nu va mai fi, căci Domnul pentru noi, împărăția sa, va lumina. e prea sfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă fericit este cel ce-și spală de mintele de nuntă ca să poată intra în cetate neîmpiedicat. Slavăție, e preasfântă trăime, te iubim și îți mulțumim. Fiindcă te prea sfântă, născătoare Dumnezeu, o vei încununa. slavă ție, prea sfântă, trăime, te iubim și să mulțumim, fiindcă pe apostol și uceniști, în veșminte minte, vei îmbrăca și la cele 12 porți scaune de judecată îi vei așeza. slavă ție, prea sfântă, trăime, te iubim și să mulțumim, fiindcă în Biserica ceea ce rească pe toți sfinții, prin taina adunării la slujba ceea ce rească îi Slavă ție, preasfântă trăime, te iubim și mulțumim, fiindcă mirul cel înțelegător al Dumnezeirii tale la toți le vei da. Slavă ție, preasfântă trăime, te iubim și mulțumim, fiindcă la cina cea de taină pe toți sfinții tăi în palatele cele cerești îi vei lua. Slavă ție, preasfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în raiul ca o grădină minunată să intre, îi vei lăsa. Slavă prea preasfântă trăime, dragostea noastră, slavăție. ție! ta să Tată Ceresc, Bunule Părinte al vieții. te iubim și îți mulțumim, fiindcă împărăția ta cea cerească, viața cea veșnică, pâinea ta cea cerească, aleșilor tăi le-ai Cetatea cea veșnică, Cina cea de taină, raiul cel duhovnicesc și cel ceresc le-ai creat. Lumina lumii cerești, înfierea, fierea, întinzirea, în lor aleșilor tăi le vei vedea și pe noi între ei ne vei chema, pe aceea vom cânta Aleluia. Rugăciune pentru pecetea prea sfintei trăime. Aleluia, slavăție, prea sintă trăime. Cel care toate le împlinești, te iubim și te rugăm, pune pe prea Sfintei trăim, peste tot neamul nostru, peste țara noastră, peste biserica ta ortodoxă, peste sufletele noastre, peste inimile, mințile, cugetele noastre, ca să lumineze conștiințele noastre, ca să fim împreună cu Sfinții așezat în rândul ei la Trăimi, să trăim minunea unității și sobornicității Bisericii, adunând în Biserica Sufletului nostru pe toți cei pentru care ne-am rugat și la pastă s-au schimbat. Aleluia, slavă fie Păsântă Trăime, Cel care pe ești, te iubim și te rugăm, une pe noi pe cei a a de Trăim, desăvârșind unitatea noastră cu Domnul Isus Hristos, cu toți aleșii bisericii ortodoxe, cu Tatăl Ceresc, luminează-ne prin Tine, Duhul Adevărului, care toate le sfințești ca semn că a sosit ziua curățirii și eliminării noastre de toate nedreptatea și de tot păcatul. Aleluia, slavă ție preasfântă trăime, distierul bunătăților și dătătorului de viață. Dino, și te într noi. Te iubim și te rugăm. dino, în biserica sufletelor noastre, ca semn că toate jertfele, ascultarea poruncilor, săvârșirea nevoințelor, că treptele de săvârșiri, ne vor ruca. Harul tău, ca un foc dumnezeiesc, va pătrunde în ființa noastră și stălașa al tău vom deveni când ne va transfigura prin poarta ta ca o pecete. În împărăția ta ce cedească cu sfinții vom intra. Amin.